Лосий, без піджака, стояв навколішки і тримав у одній руці кухоль з пивом, а в другій – бутерброд з ковбасою. Його сити, вдоволене обличчя, старанно виголене навколо рота, тяйало радістю й добротою, коли він припрошував своїх гостей, мабуть, дружину, тестів, братів дружини, продавців із крамниці та служниць, їсти, пити й розважатися – бо сьогодні Івана купала цілий день свято. Він сипав такими жартами, що все товариство аж качалося на траві з реготу. Коли ж подали млинці, які гості брали просто руками, і по колу пішла пляшка з портвейном, старший продавець виголосив промову місцями таку зворушливу, що жінки виймали хусточки, а місцями таку веселу, що всі кричали «Браво!» і сміялися. Магістр насупився, але не пішов далі. Він сів на камінь за сосною, щоб подивитися на те простацтво. Коли промова скінчилася, гості випали за здоров'я господаря й господині під вигуки «Ура!» і звуки фанфар, і всіх порожніх тарілок та мисок, товариство почало грати в третього зайвого. Теща пішла під ліщиновий кущ помагати найменшому, а мати сама розстебнула штанці середньому. «Які тварюки!» – подумав магістр і відвернувся. Бо все природне здавалося йому відразним, оскільки прекрасне було неприродним за винятком картин визнаних майстрів у Національному музеї. Він бачив, як молоді чоловіки поскидали піджаки, а дівчата почіпляли манжети на кущі глоду, потім усі поставали парами. Дівчата так вимахували подолами, що видно було панчохи, підв'язані червоними і блакитними стрічками, які продаються в бакалійних крамничках. Кавалери обіймали своїх дам за стан і так закидали ними, що ті навіть блискали колінами а глядачі, старі й молоді, реготали, аж луна котилася горою. «Що це, невинність чи аморальність?» – дивувався магістр. Але товариство, мабуть, не знало вченого слова «аморальність», тому веселилося собі далі. Втомившись від біганини, вони сіли пити каву, і магістр не міг зрозуміти – «Де ці кавалери навчилися такої галантності? Щоб подати своїм дамам цукерницю чи хліб, вони часом аж рачкували, і пряжки на мокрих від поту жилетах випиналися у них на спині, мов клямки на дверях». «Це самці хизуються перед самицями, тільки й усього», – думав магістр. Та ось він побачив, як господар, щира душа, Почав чемно пригощати те, що й тестя, навіть дружину, тоді своїх продавців і служниць. Побачив, як дід вирізував онукам вербові свистки, а бабуся захотіла неодмінно вимити сама весь посуд, наче була служниця. І магістр подумав, що егоїзм – дивна річ, коли він може прибрати такої людяної форми – так себе показати, щоб, здавалося, ніби кожен бере стільки, тільки сам дає, бо ж напевно все це робилося тільки з егоїзму. Далі товариство почало гратися у фанти, і кожен винний відкуплявся поцілунком, щирим поцілунком у губи, таким, що аж виляски йшли. І коли веселому бухгалтерові випало поцілувати Великого Дуба. Він виконав цю сценку надзвичайно дотепно. Обняв товстий стовбур, як обіймають дівчину, коли ніхто не бачить. І знов вибухнув нестримний сміх. Бо ж усі добре знали, що так воно й буває, хоч на людях цього ніхто не робив. Магістр, який спочатку критично спостерігав ці розваги зі свого високого місця на камені, помалу перейнявся їхньою радістю і нарешті відчув себе майже членом їхнього товариства. Він навіть почав усміхатися на жарти продавців, а господар, мабуть, якийсь дрібний торговець, десь за годину здобув його цілковиту симпатію. Магістрові було приємно дивитися на нього, а той і справді був мастак повеселитися. Він знав різні штуки, умів наслідувати усіх птахів. А коли він витяг із корсажа однієї дівчини шафранову булочку, і потім вона зникла в її правому вусі, магістр так засміявся, що його порожній живіт аж затіпався. Потім почалися танці. Магістр десь читав, мабуть, у латинській граматиці вислів Цицерона. Тверезий не затанцює, якщо він не божевільний. І завжди вважав, що танці – вияв божевілля. Щоправда, він бачив, як танцюють з радощів молоді собаки і бички, але не поширював думки Цецерона на тварин, бо магістр навчився проводити чітку межу між людьми і тваринами. А тепер, коли він дивився, як ця молодь – твереза, але наїдена – Кружляла під протяглі ритмічні звуки гармонії, йому здалося, що його душа опинилась на гойдалці, яку розхитували його очі й вуха. Врешті він не витримав і подихеньку почав відбивати ногою такт. Через три години він підвівся. Але йому важко було піти звідти, ніби він розбивав веселу компанію. Адже він почував себе вже її членом. На серці в нього стало спокійніше, його огорнула приємна втома, наче після якоїсь розваги. Настав вечір. Одна за одною проїздили лаковані карети, в яких сиділи, відкинувшись на спинки, дами в білих вечірніх сукнях, з набіленими щоками й чорними тінями під очима, ніби трупи в покрівцях. Тоді модно було скидатись на мерців, що встали з могили. Новий хід думок підказував магістрові, що цим дамам нудно, і він їм нітрохи не заздрив. А під кручею, вздовж якої проходила дорога, по головному фарватеру верталися з прогулянок пароплави, оздоблені прапорцями, на палубі грала музика, люди кричали Ура! Веселилися і співали так голосно, що чути було аж на острові. Ніколи ще магістр не почував себе таким самітним, як серед цього натовпу. Йому здавалося, що всі дивляться на нього співчутливо, як на відлюдника, і йому самому стало себе шкода. Він ладен був підійти до будь-кого, аби тільки з кимось заговорити і почути свій голос. Бо від самоти йому здавалося, що він опинився десь на чужині. В ньому озвалося сумління. Він згадав про офіціанта Густава в ресторані на гасельбаке, який не міг стримати своєї радості, побачивши його. Тепер магістрові так хотілося, щоб хтось зрадів його появі, але ніхто не підходив до нього. Коли магістр сидів уже на катері, до нього підійшов мисливський собака, який загубив свого господаря і поклав голову йому на коліна. Магістр не любив собак, але цього не відігнав. Так приємно було відчувати щось тепле і м'яке на колінах. Собака дивився магістрові просто у вічі, ніби просив знайти свого господаря. Та коли пароплав пристав біля Нюбру, собака побіг своєю дорогою. «Я більше йому не потрібний», – подумав магістр. Він пішов додому і ліг спати. Ці незначні події на Івана Купала полихнули магістрову впевненість. Він збагнув що людині не досить усе обміркувати, передбачити й спокійно вирахувати. Відчув якусь ненадійність у всьому, що його оточувало. Навіть на півницю його справжню домівку не можна було покластися, бо її будь-коли могли зачинити. Певний холодок з боку Густава почав йому заважати. Офіціант був і далі чемний і навіть уважніший, ніж раніше. Але дружба зникла і довіра також. Це викликало в магістра підозру. І щоразу, коли йому попадався твердий шматок м'яса, чи на тарілці було надто мало картоплі, він думав, ага, він мститься мені. Літо було для магістра похмуре. Подруга друга скрипка виїхала, а книгар більше сидів на мосибакі. Одного осіннього вечора друга скрипка і книгар пили свій грох, коли зайшов магістр з пакунком під пахвою, який він старанно сховав у кошику з-під пляшок, що стояв у комірчині з різним непотребом. Магістр був сердитий і дуже знервований. «Ну, друже блуме», – почав книгар, – «мабуть, уже в соте. Коли ти одружишся?» «Ай, чорт одружується, а не я. У мене і так досить клопоту. А ти сам чого не одружуєшся?» – відрубав магістр. «Ну, я маю свою стару ставу», – звично відповів книгар на звичне питання. «Я був щасливо одружений», – мовив поляк. «Але моя жона умарла, юж. «Умарла», – передражнив його магістр. «І ти тепер удівець?» Чому б тобі знов не зійтися з кимось? Поляк не зрозумів його, але кивнув головою. Магістр подумав, як вони йому набридли. Їхні розмови завжди крутилися навколо однієї теми, і він на пам'ять знав, що вони можуть сказати. Коли магістр вийшов у коридор, щоб узяти в кишені пальта сигару, книгар кинувся до комірчини і схопив його пакунок. Він не був заклеєний. Книгар швидко розв'язав його, вийняв чудову американську нічну сорочку і охайно розвісив її на спинку магістрового стільця. «Юж!» – вигукнув поляк і вишкірив зуби, ніби побачив щось непристойне. Господар, який любив пожартувати, схилився на прилавок і зареготав. Офіціант зупинився на півдорозі, кухарка також висунула голову з кухонного віконця. Вернувшись назад і побачивши, як з ним пожартували, магістр побілів з люті. Він зразу ж запідозрив книгаря, та коли помітив, що Густав стоїть у кутку і сміється, до нього вернулася настирлива думка. Він мститься мені. Не сказавши жодного слова, Магістр схопив сорочку, кинув гроші на столик і вийшов. Відтоді він більше не з'являвся в Рейнерса. Книгар довідався, що він тепер обідає у пивниці на Ладугорді. Магістр і справді обідав там, але був страшенно невдоволений новим місцем. Їжа там була непогана, але її готували не так, як він звик. І офіціанти були не такі чемні, як Густав. Магістр не раз уже думав вернутися до Рейнерса, проте йому не дозволяли гордощі. Так його позбавили домівки, так за п'ять хвилин урвалася багаторічна дружба. Восени його чекав новий удар. Мамзеля Вгуста отримала невеличкий спадок у нью і 1 жовтня повинна була залишити Стокгольм. Магістрові довелося шукати нової квартири. Відтоді він переїздив щомісяця, бо жодне помешкання його не влаштовувало. Всі вони були схожі одне на одне і не такі, як треба. Магістр так звик до своїх колишніх вулиць, що часом доходив до самої брами давнього свого житла і аж тоді похоплювався, куди він попав. Одне слово – Магістр був зовсім виведений з рівноваги. Кінець кінцем, він оселився в пансіонаті, хоч завжди ненавидів і боявся їх. Таким чином знайомі загубили його слід. Якось увечері поляк сидів у Рейнерса сам один. Курив, попивав грох, кивав головою і за східною звичкою властивою його нації не думав ні про що. Раптом до зали влетів, мов буря книгар, ударив капелюхом об стіл так, що той аж сплющився, і вигукнув. «Господи Ісусе! Господи Ісусе! Ви чули новину?» Поляк отямився з своєї тютюново-кон'ячної нірвани і закліпав очима. «Господи Ісусе! Чи хто в біса чув таке? Він узяв та й заручився!» «Хто заренчився?» запитав поляк, наляканий таким поводженням з капелюхом і зловживанням іменем Христа. Магістр Блум. Книгар зажадав грогу за свою новину. Господар вийшов з за прилавка, щоб і собі послухати його розповідь через гроші? лукаво спитав він. Ні, не думаю, відповів книгар, який відчував себе героєм і хотів довше натішитись цим становищем. – Вона гарна? – спитав поляк. – Моя жона була дуже гарна, юж. – Ні, я б не сказав, – мовив книгар, – але досить мила. – То ви їх бачили? – спитав господар. – Вона стара? Він глянув на кухонне віконце. – Ні, молода. – А хто її батьки? – невгавав господар. – Батько, здається, ремінник з ребру. Тоб сподівався, от шельма, виніс свій присуд господар. А хіба я вам не казав, що йому судилося женитись, мовив книгар? А тож, так завжди буває, проголосив господар. Повірте мені, ніхто не втече від своєї долі. Казавши цю мудру істину, він повернувся за прилавок. Заспокоївшись, що магістр одружується не через гроші, приятелі почали обмірковувати, з чого він житиме. Книгар підрахував магістрову платню і прикинув, скільки він може отримувати за уроки. Коли це питання було розв'язане, господаря зацікавили інші подробиці. Де він її зустрів? Чи вона білява, чи чорнява, чи вона закохана в нього? Над цим останнім книгар не задумувався. Проте відповів, що, мабуть, закохана, бо він бачив, як вона висіла в магістра на плечі якось увечері перед вітриною на арсенальній. Ну, добре, але невже й він такий бовдур закохався? Важко повірити. І який з нього буде чоловік? Господар знав, що магістр був страшенно перебірливий у їжі, а одруженому не можна виридувати. Погляд на кухонне віконце. І любив увечері випити грогу. А чи може дозволити собі одружений пити щовечора грог? Та й дітей він не любить. «Гай-гай!» – господар аж свиснув. «Повірте мені, що добра з цього не буде!» «А ще я вам ось що скажу, панове!» Він підвівся, оглянувся довкола і пошепки мовив. «Щоб мені з цього місця не зійти, коли той старий шахрай не мав якихось зв'язків. Ви пам'ятаєте, панове, той вечір з нічною сорочкою? Не такий він чистенький, як удає з себе. Добре розпитайте, пані Блум, і стежте за чоловіком». Ми дещо бачили, але я мовчу, мовчу як риба. Факт залишився фактом. Магістр справді заручився, і через два місяці мало відбутися весілля. Те, що було потім, безпосередньо не стосується нашої історії. Та й важко дізнатися, що діється за монастирськими мурами родини, де досить суворо дотримують обітниці мовчання. Відомо одне Відтоді магістра ніколи вже не бачили в жодній пивниці. Книгареві, який одного разу увечері зустрів його самого на вулиці, довелося вислухати довгу лекцію про те, що одружуватись необхідно. Так, магістр накинувся на неодружених. Називав їх егоїстами, які не хочуть розмножуватися. Заявив, що такі хитруни повинні платити великий податок, оскільки всі непрямі податки падають на батьків родин. А тож, він зайшов так далеко, що вимагав закону, який карав би неодружених за злочин проти природи. Книгар, який мав добру пам'ять, сказав, що боїться з'єднувати свою долю з якоюсь дурепою, на що магістр відповів, що його дружина найрозумніша з усіх знайомих йому жінок. Через два роки поляк побачив магістра з дружиною в театрі, і йому здалося, що вони щенсливі юж. А через три роки господар пивниці вибрався на свято Івана Купала за місто в Марієфред. Там біля замку, на зеленому лужку, він випадково зустрів магістра з дитячим візочком і кошиком з їжею. А за ним ішов цілий караван чоловіків та жінок. На вигляд усі вони були з села. Після обіду магістр співав пісень і грався з молоддю в довгої лози. Він наче помолодшав на 10 років і був дуже чемний з дамами. Господар пивниці сидів зовсім близько від того товариства і чув коротеньку розмову між подружжям. Дружина витягла миску раків і попросила Альберта не гніватись, що вона не змогла знайти жодної самиці, хоч оббігала весь Мункбру. Магістр обняв її за стан, поцілував і сказав, що залюбки їстиме і цих раків, він геть усім задоволений. А коли дитина у візочку заплакала, магістр узяв її на руки і носив, аж поки вона заспокоїлась. Ну, та все це дрібниці, а от як живуть одружені люди, якщо вони до того не маючи родини – Ледве зводили кінці з кінцями, ось де загадка скидається на те, що дитина, з'являючись на світ, приносить з собою і засоби до існування не інакше».